на патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Розділ 9. «Ну, то як воно? Відчувати мотузку навколо своєї шиї?» – запитав Керідон, випроставши ноги та з глузливою посмішкою, поглядаючи на Яна. «Не ворощіть руками! Янові очі злостиво зблиснули, а ти сядь!» – додав він, звертаючись до Ренлі. Ренлі сів у готель, і, очевидь, був тому радий. І до речі, про шибеників, провадив далі корідон. Ви, я так собі гадаю, переслідували Ренлі аж до цього дому. Жанна підійшла до нього ззаду. Так, ми його переслідували, сказала вона. Не рухайтеся, я заберу ваш пістолет. Якщо поворухнетесь, Ян стрілятиме. Звичайно, забирайте. «Я геть не сподівався побачити вас двох». Корідон кинув на неї швидкий погляд через плече. «Гадаю, вам відомо, що там назовні?» «Поліція». Жанна сягнула рукою до кишені його плаща і витягла звідти автоматичного пістолета. Тоді відійшла та стала осторонь. «Мені відомо про поліцію», – коротко сказала вона. «Не намагайтеся утнути якусь штуку. ані ви. Ані Рендлі. Вона обійшла довкола коридону та опустила автоматичного пістолета до кишені свого тренчкота. «Тримайся подалі від лінії вогню», нетерпляче сказав Ян. «Можеш відійти в бік». «Ніхто не стрілятиме. Тепер ми маємо спільні проблеми, тож нам краще працювати разом». «Ваші проблеми мене не обходять», сказав Коридон. «Я вважаю заліпше», не стріляти в поліціянтів Тож це вже виключно ваш клопіт А той пугач надзвичайно скидається на зброю З якої прикінчили бідолашного крю Не можу собі уявити Ніби на тому пістолеті ще й досі залишилися Бодай якісь відбитки моїх пальців Якщо так подумати То я вже вискочив з цієї халепи Жанна витягнула з кишені свіжу газету, що вийшла щойно, о полудні, та кинула корідону її на коліна. То подумайте ще, сказала вона, з легким гірким посміхом. Вони знайшли риту Ален, і тепер шукають вас. У газеті навіть надрукували ваше ім'я. Отже, ви у такій самій халепі, що й ми, ба навіть у більшій адже вас вони знають, а ми їм невідомі». Корідон кинув швидкий погляд на першу шпальту газети та зробив кислу міну. «Водії таксі – то одна з найбільших загроз для злочинців», – сказав він. «Я так і знав, що той хлопака невдовзі все розпатякає, і вони ще називають мене небезпечним. Гай-гай!» У когось геть розладналися нерви. Корідон кинув газету на підлогу. Його очі стали жорсткими. Він невесело усміхнувся, та хіба ж я схожий на небезпечного? Він запалив цигарку, байдуже поглянув на Жанну, відтак провадив далі. Мені цікаво, як давно це число газети з'явилося на вулицях, либонь, не більше години тому. «Чому це вас цікавить? Вас тут хтось бачив?» – різко запитала Жанна. «А вже ж? Я розмовляв з двома поліціянтами та одним із сусідів. Вони саме шукали Ренлі. Невже ви їх не бачили? Коли ті поліціянти прочитають у свіжих газетах мій опис, вони повернуться сюди і цього разу. Їх буде значно більше». Який опис? Хрипко запитав Рендлі. То були перші слова, що він зронив, відколи Жанна увірвалася до кімнати. Корідон підняв газету та кинув її Рендлі. «Ну ось, тепер маєте, тепер ви не єдиний утікач у цій кімнаті», – він поглянув на Жанну. «Що ж, хай там як, а залишатися тут не діло, мусимо забиратися», – Жанна зробила нетерплячий жест. Поліція стежить за кожною вулицею у цьому районі. Ми не можемо піти звідси засвітла. Якщо ми не підемо звідси зараз, нас упіймають у пастку, наче щурів. Я так і знав, що хтось із вас неодмінно використає це кліше, сказав Корідон і засміявся. Я заперечую проти того, щоби мене називали щуром. Ренлі? Нестямно витріщився на нього Ми мусимо піти Ми не можемо залишатися тут Вони повернуться Та не хвилюйтесь аж так Поліціянти і той тип Голоройд Бачили мене тут Що ж, гаразд? У такому разі ми маємо перейти до Голоройдової студії Та перечекати там Поки споночіє Якщо поліція прийде сюди вони побачать порожній будинок і подумають, сподіваємося, що я перетнув поліційний кордон і втік. Якщо ж вони захочуть оглянути студію, я певен, що Ян зуміє переконати Голороїда ввести їх в оману. «То такий цей Голороїд?» – запитала Жанна. «Один із добрих сусідів. Він живе у домі навпроти». «А де сестра Меллорі?» Якийсь час Корідон задумливо розглядав Жанну. «Те, як вам удається стежити за найновішими відомостями, це щось просто дивовижне, як ви про неї дізналися. Не гайте часу, де вона?» «На ліжку, у своїй спальні. Зв'язана. Вона тебе бачила?» – запитала вона, розвертаючись до Рендлі. «Так». Тоді не можна її тут залишати. Корідон розумів, що Жанна має слушність, одначе погодився з нею вкрай неохоче. Гадаю, ми маємо перевести її до будинку Голоройда», – сказав він. Звісно, це ускладнює справу. Погляньте, а он де й Голороїд, урвав його Ренлі, казуючи кудись за вікно. Він дивиться сюди, крізь густий тюль яким було завішене вікно, вони могли бачити голу Ройда, котрий стояв коло задніх дверей своєї студії, якраз навпроти будинку номер 2А. Він спостерігав за бунгало Н, і на його блідому набресклому обличчі застиг вираз пильної цікавості. «Я з ним упораюсь», – жваво сказала Жанна, – «а ви підіть по сестру Меллорі та йдіть за мною». «Візьміть зі собою усі свої речі!» Вона вийшла зі студії, відчинила передні двері та швидко покрукувала стежкою у бік Голройда. Корідон не став чекати, щоби побачити, що відбуватиметься далі. Він пішов до спальні Н. Вона лежала на ліжку, і з того, в якому безладді була ковдра, Корідон здогадався, що Н намагалася звільнитися. Вона підвела на нього погляд своїх потемнілих від тривоги очей. Дещо відбувається, коротко сказав він, схилившись над нею. Поки що я не можу вас звільнити. Сюди прибула вся ватага, Жанна Персіньї та той поляк, Ян. Ми збираємося перейти до голо ройдового бо сюди може прийти поліція. Не пручайтеся. Він розв'язав її щіколотки. Та допоміг підвестися на ноги. У дверному проході з'явився Рендлі. Ходімо, різко сказав він, вона вже там. Принісіть туди мого капелюха та плаща, і не забудьте наплічника. Корідон схопив Ен за руку. Не лякайтеся. Я не дозволю, щоби з вами щось сталося. Але цього разу йому не вдалося її заспокоїти. Вона відсахнулася від нього. Послухайте мене. Терпляче сказав Корідон Будьте розважливою Відштовхнувши Ренлі в бік До спальні увійшов Ян Ви марнуєте час Люто гаркнув він Вам було сказано привезти дівчину Ну то приведіть її та покваптеся Він змахнув пістолетом у бік Н Яка стояла скам'янівши від такого видовища Ходімо, крихітко Сказав Корідон «З вами усе буде гаразд. Лише не пручайтеся!» Яну втупився в Н очима. «Вийміть інод того кляпа!» – наказав він. «Її можуть побачити. Та якщо вона закричить, я стрілятиму. І накиньте якогось плаща їй на плечі!» Поки Корідон шукав у шафі плаща, Ян наблизився до Н. Його сірувато-білясті очі були холодні та невблаганні. Спробуй лишень утнути якусь штуку, і я вб'ю тебе. Застрелити зрадникову сестру мені буде за виграшки. Корідон став між ними, відтіснивши яна плечем. Він виняв кляпу Ензерота і накинув їй на плечі плаща, приховавши її зв'язані за спиною руки. Не слухайте його, сказав він, беручи дівчину за руку. Ходімо. «Ну ж багать звідси!» – гаркнув Ян Доренлі, який ішов першим. Корідон та Енн пішли за ним слідом. Голоройдова студія була неохайна, брудна та захаращена невеликими гнітливими акварельними картинками, що зображували Чейні Вок і Набережну Тензи. Певно, тих картин тут сотні», – думав Корідон сидячи у запелюженому та обшарпаному хотелі перед великою грубкою, у якій ще й досі лежав попіл останнього зимового вогнища, а стіни кімнати вкривали копійчані спроби бездарного пензля, приречені до віку там висіти. Жанна сиділа на бильці іншого обшарпаного хотеля навпроти коридону обхопивши коліно своїми міцними смаглявими руками. На її обличчі був замислений, похмурий вираз, а очі невпинно рухалися, повсякчас перебігаючи з Корідона на затулене завісами вікно. Вони чули, як на кухні господарює Рендлі, на швидкоруч готуючи обід. Запах підсмажуваного бекону нагадав Корідону, що він зголоднів. За зачиненими дверима спальні, що сполучалося зі студією, Ян неохоче пильнував Ен і Голороїда Коли Керідон привів Ен до Голороїдової студії, сестра Меллорі зустрілася віч навіть з Жанною Якусь мить, дві дівчини дивилися одна на одну Обличчя Жанни посірішало в очах її з'явився вираз мстивої ненависті, і Корідон поквапно провів Ен повз неї та попровадив до спальні. Навіть зараз Жанна ще не цілком відновила свій звичний незворушний та похмурий спокій. Спостерігаючи за нею, Корідон почувався неспокійно, бо розумів, що Ен не можна залишати з нею на одинці. Він був упевнений, що Жанна відчувала до Меллорі таку безмежну ненависть, що просто не змогла би контролювати її у присутності його сестри. Зненацька, не би відчувши, що він думає про Ен, Жанна сказала, «Вам краще з нею поговорити, з'ясуйте, де саме розташований той острів, а її нам доведеться взяти з собою». Корідон уже був певен, що саме так воно неминуче і станеться, одначе думка про це не аби як його хвилювала. Втім, іншої ради не було. Якщо Ен розповість їм, де знайти той острів, її не можна буде просто залишити тут, аби вона могла виказати їхню можливу схованку першому ліпшому детективові, який почне її розпитувати. Гадаю, що таки варто, і я з нею поговорю, сказав він, видобув з кишені пожмакану пачку цигарок і дістав одну. А як щодо того типа, Голоройда? що ми робитимемо з ним, залишимо його тут, він нічого не знає про нас. Крім того, конче необхідно, щоб комусь було відомо, що ми захопили сестру Меллорі. Якщо Меллорі про це почує, то неодмінно за нею прийде. Я маю намір використати її як принаду в тій пастці, яку ми для нього приготуємо. А чому ви такі впевнені, що Меллорі прийде по неї? Я думаю, що прийде, сказала Жанна стиха, і її смагляві долоні стиснулися. Що ж, але спершу ми маємо чимало роботи. Мусимо знайти той острів, то буде довга подорож. І певне, що не найлегша. Незабаром кожнісінький поліціян у цій країні чигатиме на нас. Невже ви думаєте, що мене це хвилює? Ми уникнули гестапо. Уникнемо й англійської поліції. Вона думає, що її брат мертвий. Міністерство авіації повідомило їй, що Брайана Меллорі застрелили коли той намагався врятуватися від гестапівців утечею. Ви цілком упевнені, що цей хлопець живий? Чи не могло статися помилки? То ви хочете сказати, що це привід Меллорі вбив Гарріса та Любіша і зіштовхнув Ален зі сходів? Саркастично запитала Жанна. Йому було би лише на користь те, що його вважають мертвим. «Тоді він позбувся би нас усіх і дивовижним чином знову повернувся до життя», – Корідон знизав плечима. «А тож, – погодився він, – гадаю те, що Меллорів вважають мертвим, лише грає йому на руку. Що ж, сходжу перемовлюся словом з Н, перш за все треба знайти той острів». Корідон підвівся та продовжив. І якщо вже ми почали обговорювати долю Мелорі, дозвольте вам нагадати, що ви мусите змінити свій задум. Якщо ми колись і спімаємо Браяна Мелорі, то маємо передати його до рук поліції. Вам це зрозуміло? Тепер його розшукують за вбивство, і він має зняти з мене провину за смерть рити. Його повісять, ви отримаєте свою помсту. Однак ані ви, ані Ян його і пальцем не зачепите. Віднині він мій. Вам зрозуміло? Вона обдарувала його холодною, глузливою посмішкою. Ми його ще не спіймали. І, можливо, ніколи і не спіймаємо. Почекаймо, і тоді побачимо, що буде. За поведінкою Жанни Корідон зрозумів, що покладатися на неї не можна. Вони з Яном замірялися вбити Меллорі, коли той потрапить їм до рук. Це було очевидно. Те, що станеться з Горідоном, їх ані трохи не обходило. Йому доведеться їх випередити. Він мусить упіймати Меллорі, а упіймавши подбати, аби до нього не дісталися ці двоє, допоки він передасть його в руки поліції. Що ж... То буде мудрована операція. Не маючи наміру сперечатися далі, Корідон увійшов до спальні. Час на суперечки буде згодом. Ен і Голоройд сиділи на стільцях, а їхні руки були зв'язані за спинками. Ян простягнувся на ліжку та курив. Маузер лежав коло нього. Він підвів на Корідона пильний погляд. У очах поляка з'явився лиховісний вираз. «Забери звідси Голоройда і сам забирайся», – різко сказав Корідон. Ян зісковзнув з ліжка. «Чого ви хочете? Я збираюся з нею поговорити», – мовив Корідон і кивнув у бік Н. «Ей ти, ходімо», – наказав Ян Голоройдові, вказуючи на нього пістолетом. Голороїдове обличчя зблідло так, що набрало кольору лою. Коли він підвівся зі стільця, його ноги так тремтіли та підгиналися, що він упав би, якби Корідон не підхопив його та не допоміг утримати рівновагу. «Тримайтеся», – сказав Корідон, – «з вами нічого не станеться. За кілька годин нас тут уже не буде. Подумайте лишень». Які історії ви зможете розповідати, та ж ви станете місцевим героєм, і він підштовхнув чолов'ягу, що весь тремтів, до дверей? Без цього ви почуватиметеся зручніше, сказав корідон, розв'язуючи пасок і звільняючи зап'ястки Ен. Саме час нам з вами поговорити, Егеж вона заходилася терти свої зап'ястки відновлюючи кровообіг. Але нічого не сказала. Я хочу, щоб ви зрозуміли все правильно, почав Коридон, трохи збентежений, її прямим і спокійним поглядом. Той поляк справжній убивця. Не помиляйтеся щодо цього. Дівчина страждає на якийсь невроз. Можливо, вона трохи схиблена. Ренлі доволі милий, проте слабкий і боїться тих двох. Усіх трьох поліція розшукує за вбивство. Той Ян тільки про вбивство і думає. Він застрелив двох поліціянтів і типа не ім'я Крю, який став йому на шляху. Якщо Ян вирішить, що хтось із нас завдаватиме клопоту, то за виграшки прибере нас. Я кажу вам це тому, що хочу, аби у вас склалося враження про те, як небезпечно буде намагатися втекти. Якщо це правда, сказала Ен, то як так сталося, що ви опинилися в їхньому товаристві? Як я вже казав, Ян застрелив такого собі Крю. Сталося так, що я був з Крю за кілька хвилин до того, як його застрелили. Мене бачили, коли я виходив з його квартири. Поліція вважає, що стріляв я, не марнуватиму часу, вдаючись у деталі. Та якщо мене спіймають, мені буде складно довести свою невинуватість, а можливо мені це взагалі не вдасться. Саме тому я наразі з ними. Я сподіваюся довести, що Крю застрелив саме Ян, а не я. Вона недовірливо поглянула на нього та продовжила розтирати собі зап'ястки. «Я нічогісінько не зрозуміла зі сказаного, не кажучи вже про те, щоб у це вірити. Усе щось геть фантастичне. Ну як я можу повірити в те, що ви сказали?» «Зачекайте тут», – сказав Корідон. «Не намагайтеся тікати». Він увійшов до студії де Жанна з Яном саме пошепки про щось перемовлялися, а Голороїд нажахано за ними спостерігав. Не звертаючи на них уваги, Крідон підійшов до столу, на якому неохайною купою громадилися старі газети. Вибрав із того безладдя одну та повернувся до спальні. «Ось, прочитайте самі», – сказав він, вручаючи Ен газету це стаття про вбивство Крю. Прочитавши її, ви пересвідчитеся, що поліція має мій опис. Вона поквапливо проглянула статтю та поклала газету. Корідон помітив, що Н уже не була така спокійна. «Але як я можу знати, що це не ви його вбили?» – запитала вона. «Я не прошу вас вірити у мою невинуватість, щиро кажучи». «Навіть якщо ви думаєте, що це я його вбив, то мене від того ні знобить, ні гріє. Усе, що мене турбує, щоби поліція так не думала». «Розумію», – сказала вона, зашарівшись. А потім зненацька запитала, «А яким чином до всього цього причетний мій брат?» «Я ніколи і не казав, що він, бодай, якось до цього причетний. Хіба ні?» Тоді чому ви прийшли до мене? Чому ставили стільки запитань про Браяна? Я не вірю у те, що ви його друг. І чому той чоловік назвав його зрадником? Що він мав на увазі? Ваш брат мертвий. Не вплутуйте його у все це. І вони також думають, що Браян мертвий? різко запитала вона. Ні, але це геть не суттєво. І ви самі так не думаєте. Ірита Ален казала, що він живий, її дихання прискорилось, а в очах з'явився переляканий вираз. То браян мертвий чи ні? Це тому ви прийшли сюди. Він їм щось заподіяв. Вони його переслідують. Будь ласка, скажіть мені, він живий? Вони думають, що живий. Обережно сказав Корідон То вони більше не його друзі? Власне кажучи, ні Чому? Якщо мій брат живий, я мушу про це знати Будь ласка, скажіть мені Мені відомо не більше, ніж вам Ви кажете, що Міністерство авіації поінформувало вас про те, що ваш брат мертвий А оті люди вважають, що він живий і переховується від них. Це все, що я можу вам сказати. Вони думають, що як заберуть вас з собою, то ваш брат по вас прийде. У такий спосіб вони сподіваються заманити його до... Він затнувся і роздратовано клацнув пальцями. Щось я забагато балакаю. — Будь ласка, розкажіть мені решту того, що вам відомо, — тихо сказала вона. «Ще ж небагато, правда?» «Ну, гаразд. Рано чи пізно ви мали про це дізнатися. Застерігаю вас, що це буде не надто приємна розповідь, а втім, я не думаю, що ви взагалі в неї повірите. Ось що вони мені розповіли. Трьох із них, Жанну, вашого брата та Ренлі, спіймали гестапівці». Самі вони для німців не надто важили, а от їхній провідник, Гурвіль, важив і то неабияк. Жанну та Ренлі катували, однак вони не виказали Гурвілевої криївки. Натомість ваш брат зголосився розповісти усе ще до того, як до нього бодай доторкнулися. Гурвіля схопили та вбили, ці троє тут, аби помститися за Гурвілеву смерть. «Ось чому вони шукають вашого брата». Ен раптом сіла, її обличчя сполотніло, а в очах забриніли злі, непролиті сльози. «О, ні, це брехня!» – палко скрикнула вона. «Огидна, жахлива брехня! Брайан ніколи би такого не зробив! Він би ніколи нікого не зрадив! Як вони сміють таке казати!» Корідон запалив цигарку та з надмірною старанністю загасив сірника у попільничці. На ен він не дивився. Я лише переповів вам те, що розповіли мені самому. Вони були там. Навіщо їм брехати? Який сенс у всій цій ретельній підготовці та вбивстві, якщо ваш брат тоді не зрадив Гурвіля? «Кажу вам, це брехня!» Брайан ніколи б не зрадив друга, а Гурвіль був його другом. Я у це вірю. Ніхто й не просить вас у це вірити, сухо сказав Крідон. Вони у це вірять, і їм цього цілком достатньо. Ви теж думаєте, що він це зробив, чи не так? Мене не обходить те, що він зробив. Але ви теж так думаєте, і ви ніколи. Коли його не знали, Корідон усвідомив, що це правда. Він ніколи не сумнівався у тій історії, що йому розповів Рендлі. І навіть зараз вигляд Ен, ем, охопленої болем і люттю, ані трохи на нього не вплинув. Він і досі вірив у історію Рендлі. Ну, ця історія видається мені цілком імовірною. Ваш брат мав усі причини вчинити саме так. Ті гестапівці вибили Ренлі око та розтрощили йому руку. Вони влаштували жанні особливе різновид пекла, призначений спеціально для жінок. Рано чи пізно хтось із них зламався би. Він розповів усе, що знав, аби це припинити. Він уникав каліцтва. Я не можу його за це винуватити. «Не можете? То я би змогла!» Вона стиснула кулаки, і Корідон уже подумав, що вона збирається його вдарити. Якби він і справді зрадив друга, мені було б байдуже, що з ним станеться. Але він цього не робив, я знаю. Вона відвернулася, борючись зі сльозами. «Він такого не зробив!» «Гаразд!» – байдуже сказав Корідон. «Так чи інак, але це нічого не змінює. Мені не варто було цього розповідати, та власне я й не хотів». Вона рвучко обернулася. «То браян, живий?» «Так, живий. У тому немає сумнівів». «Ох!» Ен знесилено сіла на ліжко. Корідон підійшов до вікна та пильно вдивлявся бунгалу напроти. Запала тривала мовчанка. «Він у небезпеці?» – зарештою запитала вона. «Не знаю», – не обертаючись, – сказав Корідон. «Якщо вони заженуть його у глухий кут, то застрелять. Одначе з того, що вони мені розповідали, у мене склалося враження, що він цілком може дати собі раду». Знову запала мовчанка. Відтак Ен сказала, що вони збираються зробити зі мною? Корідон обернувся до неї. Ваш брат має будинок неподалік Данбара. Чи не так? Вона здивовано підвела погляд. Взагалі-то так. Як ви про це дізналися? Той дім десь на острові, адже так. Ви знаєте, де той острів? Звичайно. Нині він належить мені. Чому ви про це запитали? Бо саме туди ми збираємося. І ви їдете з нами. То Ви думаєте, що Браян там? Я не знаю, та вони думають, що він прийде по вас. Очі ен осяялися. Він прийде, якщо дізнається, що я там. Її віра у брата неаби як дратувала Корідона. А може й ні. Ви його вже кілька років не бачили. Він прийде. Він своїм не поступиться. Ен сиділа Ринувши в задуму, Корідон уважно її розглядав і дійшов висновку, що вона надзвичайно приваблива. Цей висновок його здивував. «Нещодавно ви запитували мене, чи збираюся я стати на той чи інший бік?» – неочікувано сказала вона. «Зараз я збираюся запитати вас те саме, ви на їхньому боці чи на моєму?» Такого Корідона ж ніяк не очікував і якийсь час лише безтямно дивився на дівчину. Що ви маєте на увазі? Ви просили мене вам довіряти. Чому ви про це попросили? Ну, гадаю, мені було вас шкода, сказав Корідон, почуваючись ніякого. Я хотів вам допомогти. Відчував свою провину, адже ви потрапили у цю халепу через мене. Що ж? «Так воно і є. То ви ще й досі готові мені допомогти?» «Звичайно», – дещо різко сказав він. «Я подбаю про те, аби вам ніхто не заподіяв шкоди. Ви казали мені, що перебуваєте у товаристві цих людей лише тому, що хочете зняти зі себе звинувачення у вбивстві. Певно, це значить, що ви проти них. І я також проти». «Чи ж нерозсудливо буде нам з вами об'єднати сили?» «Гадаю, що саме так нам і варто вчинити», – відказав він і усміхнувся. «А ви розумака, ж, «І ви пересвідчитеся, що і Браян такий. Якщо він ще живий і потрапив у халепу, я збираюся йому допомогти, і я хочу, щоб ви теж йому допомогли». «Ви ж особисто нічого не маєте проти нього, правда?» Корідон повагався, проте так і не зважився сказати їй, що Меллорі вбивця. «Я зроблю все, що зможу, аби не дати тим двом його застрелити», – ухильно відповів він. «Він не зраджував Гурвіля», – провадила вона далі тихим і рівним голосом. «Знаю, ви у це не вірите?» Але він аж ніяк не зрадник. Якщо ви зустрінетеся з ним на острові Відлюдника, то самі переконаєтеся, що він цього не робив. То це так той острів називається. Так, він розташований між Бас-Роком і Данбаром, приблизно за 20 миль від Бас-Рока. Ви можете провести нас туди, вона кивнула. І зробите це. Отак. «Без вагань», сказала вона. спантеличений корідон уважно вдивлявся в її бліде рішуче обличчя. «Але чому?» «Я хочу, аби Брайан зустрівся з цими трьома у добре знайомій йому місцевості. Ви не уявляєте, який небезпечний той острів для тих, кому він невідомий». Хто не знає кожнісінький клаптик тамтешньої землі Там повно сховано Часто геть неочікувано налягають тумани То безлюдний острів, повний гострих скель і сипучих пісків Ми з Брайаном чудово його знаємо Її очі заіскрилися А от вони? Ні, отак Я проведу їх туди, та вони ще про це пошкодують